Розділ 24 Упродовж років, які минули між тими подіями та написанням цих мемуарів, я напрочуд мало згадував ті два вересневі дні, в усякому разі свідомо. Асоціації, пробуджені тими спогадами, так само неприємні, як трупи, що спливають на поверхню ріки щотижня після артобстрілу. Через це я ні разу не піддав сумніву наше рішення піти по рейках. Іншими словами, я іноді загадувався про те, що ми надумали зробити, але ні разу про те, як ми це зробили. Але тепер на думку спадає значно простіший сценарій. Я певен, якби ця ідея нам сяйнула тоді, ми б її зарізали. І по рейках здалося бухайнішим, кльовішим, як ми тоді казали. Проте якби ідея все-таки прийшла, і ми її не зарізали на місці, то не сталося б жодних тих подій, що відбулися далі. Може, навіть Крисі з Верном були б досі живі. Ні, вони не згинули в лісі чи на залізничній колії. У цій історії ніхто не помирає, крім кількох кровопивців Рея Бравера. Але ж, якщо відверто, то він був мертвий до того, як вона почалася. Але правда в тому, що з нас чотирьох, хто кидав монетки, щоб визначитись, кому бігти до Флорида Маркету по харчі, досі живий лише той, хто бігав. Старий мореплавець у свої 34, з вами, милостивий читач у ролі весільного гостя. А зараз хіба не час вам подивитися на моє фото на задній обкладинці, щоб перевірити, чи ти зачарований моїми очима. Йдеться про сказання про старого мореплавця, поему англійського поета Семюела Тейлора Колриджа, написану в 1797-1799 роках. У ній йдеться про надприродні події, що сталися з моряком під час тривалого плавання. Він розповідає про них значно пізніше випадковому співрозмовнику, якого відволік від весільної процесії. Якщо ви відчуваєте з мого боку певну сердитість, то ваша правда, але хто зна, може, у мене є на те причина. У тому віці, коли ми всі в чотирьох могли вважатися надто молодими і незрілими, щоб стати президентами, троє з нас мертві. Якщо незначні події з роками справді відлунюють усе сильніше і сильніше, то так, якби ми вчинили просто і зробили гак через Гарлоу, може, тоді мої друзі були б сьогодні живі. Якби ми зловили машину і під'їхали трасою 7 до церкви Шило, що стояла на перетині шосей Бекгарлоу-Роуд, принаймні до 1967-го, коли згоріла в пень, подейкуючи від недопалка, кинутого якимось дармоїдом. Трохи везіння, і ми б ще до заходу сонця попереднього дня прочісували той квадрат, де Білі та Чарлі припаркувалися зі своїми страшнюючими козами. Але ця ідея не прижилася б. Її б відкинули не за допомогою підкріплених фактами аргументів та заведеного в суспільстві способу дебатування, а методом бурчання, сердитого зіркання з-під лоба, пердіння і піднятих середніх пальців. Словесну частину дискусії стимулювали б такими влучними блискучими сентенціями, як «та, посрати це фігово», а також «старим надійним тузом із рукава». Тебе що, у дитинстві мама головою об підлогу впустила? Невисловленим, мабуть, ця думка була надто глобальною, щоб про неї говорити, лишалося те, що ми робимо дещо грандіозне. Це вам не просто казитися з петардами чи заглядати ззаду крізь дірку в дерев'яну дівчачу вбиральню в Гаррісон парку То було щось із розряду «Перший секс», «Вступ до лав армії» чи «Легальна купівля першої пляшки-випивки». Просто заскочити в крамницю, розумієте, вибрати пляшку доброго скотчу, сяйнути перед продавцем посвідченням і водійськими правами, і вийти з усмішкою на губах і коричневим пакетом у руці. Член клубу з кількома більшими правами та привілеями, ніж ті, що їх надавала наша стара халабуда під бляшаним дахом. Усім глобальним подіям у житті передує ритуал. Обряд переходу, магічний коридор, де стаються зміни. Купувати презервативи, стояти перед священником, підняти руку і промовити слова обітниці. Або якщо хочете йти по шпалах залізничного полотна, щоб зустріти на півдорозі хлопця твого віку. Це якби я пішов по Гренд-стрит, щоб стріти Криса, коли він іде до мене в гості, чи якби Теді пройшов половину Гейтс-стрит, щоб зустріти мене, якби я йшов до нього». Здавалося, що так буде правильно, бо обряд переходу – це справді магічний коридор, тому в нас завжди є прохід. Той, яким ти йдеш до вівтаря, коли одружуєшся, і яким тебе несуть, щоб поховати. Наш коридор був між тими рейками-двійнятами, і ми йшли між них, перескакуючи зі шпали на шпалу, назустріч головній події цієї подорожі. До такого стопом не їздять. А ще ми не нарікали на те, що все виявилося важче, ніж ми сподівалися. Ми вважали це правильним, бо події, що супроводжували наш похід, підняли його до рівня того, що, як ми підозрювали, було його сутністю – до рівня серйозного діла. Однак, обходячи стрімчаки, ми не знали одного – що Біллі Тесіо, Чарлі Гоган, Джек Маджет, Норман Кудлатий Браковіч, Вінс Дежарден, старший крисів брату Чисько та Ейс Мерл власною персоною саме збиралися в дорогу, бо хотіли самі глянути на тіло. Рей Бравер став по-своєму знаменитим, і наша таємниця перетворилася на звичайнісінький балаган. Коли ми вже вийшли на фінішну пряму нашої подорожі, вони вантажилися в Ейсів побитий потрощений Форд 52-го року і Вінсів Студебекер 54-го. Біллі та Чарлі спромоглися зберігати свою величезну таємницю аж цілу добу. Потім Чарлі пробовкався Ейсу, коли вони ганяли більярдні кулі, а Біллі розтріпав Джеку Маджету, поки вони рибалили на мосту Бумроуд. Ейста Джек урочисто поклялися іменами своїх матерів берегти секрет, і до півдня про це вже знала вся їхня банда. Як та шантрапа ставилася до своїх матусь, ви вже певно здогадуєтеся. Вони всі влаштували східняк у більярдному салоні, і кудлатий Бракович висунув теорію ви, милостивий читачу, уже її чули про те, що вони всі стануть героями, не кажучи вже про славу на радіо та телебаченні коли знайдуть тіло. А все, що для цього треба зробити, на думку Кудлатого, узяти дві тачки і набити багажники по саму зав'язку риболовецьким знаряддям. Коли знайдуть тіло, їхня легенда буде на 100% достовірною. А ми, офіцери, щучку надумалися половити в річці, ті, що роял, ге хе, хе і гляньте, що найшли. Коли нам до мети нарешті лишалося зовсім недалеко, вони вже мчали дорогою з Каслорока до Бекгарлоу.